ומן בני היונה, מאשר תשיג ידו. את אשר תשיג ידו, את האחד חטאת, ואת האחד עולה על המנחה. וחיפר הכהן על המטהר לפני אדוני. זאת תורת אשר בו נגע צרעת, אשר לא תשיג ידו בתוהרתו. וידבר אדוני אל משה ואל אהרן לאמורו. כי תבואו אל ארץ כנען, אשר אני נותן לכם לאחוזה. ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. ובא אשר לו לא הבית, והגיד לכהן לאמור, כנגע נראה לי בבית. וציווה הכהן, ופינו את הבית, בטרם יבוא הכהן לראות את הנגע, ולא יטמע כל אשר בבית. ואחר כן,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 ולקח לחטא את הבית שתי ציפורים ועץ ארז, ושני תולעת ועזוב. ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים. ולקח את עץ הארז ואת העזוב, ואת שני התולעת, ואת הציפור החיה, וטבל אותם בדם הציפור השחוטה, ובמים החיים. והיזה אל הבית שבע פעמים.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 ולסעת, ולספחת, ולבהרת, להורות ביום הטמא וביום הטהורו. זאת תורת הצרעת.